Malakarregi museotik etortzen zaigu ostiraletan e, gure goen bidatu dago daakizu ez. Malakarregi e, museoak nola bidaltzen dituen ba, e, beren e, kutsak eta beren gauza, karat eta honat, jantziak eta gainerantzeko guztiak ba, e, jendeak e, ba, erabil ditzan, historia pixka bat ezagutzeko materiale horren bitartez. Bueno, da etortzen zaigu bera hemen eh, hola ezur mamitan. <laughs> Xavier kerejeta arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ez da sekula bakarrik etortzen, beti egiten dugu norbaiten aurkezpena. Uh -huh. Eta ez zaiguzu, ba, Xavier ostir alunetarako ba... ze pertsonaia agerratu ok, duzu. Gaur gertatuko zego beste askotan bezala izena pilidoak esanda ere gutxi esaten dugu. Jose María, Jose Maria Zubia. Jose María Zubia. Jose María Zubia. Jose Maria Zubia. Eta Aitaari esaten baizut?itaari Donostiarra bai. izan da jagin berzenuke behintzen. Aitaari bai Donostiarra bai. eta horrekaian uh -huh. dago e, berari jasotako halako monumentu bat uh -huh. edo. Hori da baina etzen donostiarra no ez jaiotzez ez bintzaz, jaiotzez, eta familia zumaiakoa zuen. Mila zorttzeiouen da bederattzean jaio zumaian eta gero bai hilzela donostian. Eta uh -huh. Doan heltzen Mi... donostian bizi izan zen mila zorzeruen deruro ge arte. Eiruro ditasei arte. Seguro, nago gainera, an, eta Aita aipatzen duenean jartzen duela zumailan nue jaioa dela. Ez dakit hori jartzen duen, baina Egal eskultura bana do. ditu. bai donostian eta bai zumailan ere jaiotarrian e... badoka beste eskultura bat., uh -huh. Bueno, ba Aita, Maria, Aita Maria errantzale bat zen, ez da? Arrantzale utza etzen. Arrantzale ere izan zen hobeto edo esangoen oke itxasgizona izan zela. Itxasoan zuilena. Eta ze, ze alde egiten ze berezitasun egiten duzu arrantzale eta itsasgizonaren artean. Ba, arrantzalea da hori, e, arrantzan ibiltzen dena, baina itsasgizonai ibili daiteke arrantzan edo ibili daiteke merkataluntzietan eta alakoetan eta bera ere arrantzan hasi zen, bueno, familia zetorkion, beste asko bezala, baina horretaz aparte gero ibili zen, ba, hori merkataluntzietan, Ameriketara eta hori askok egiten zuten. Egia sent arrantzale hutsak garaio honetan 19. mende garaio honetan behintzat, oso, oso gutxi ziren. Uh -huh. Baina e, nik uste dute bera hil txela, arrantzale bezala, ez? Uh -huh. Bai, gero berriro do arrantzara ekorri Bai, ez da ez derreza esplikatzen, eta hortan hil gainera itxasuan, bueno, egiasan orain artekarri ditugun personaia gehenak oso modu latza izan zuten, garaia aldaketak, batez ere, errepresio politikoa, zela eta etzela. Egiasan errantzalen artean, etzen beharrezko alako ba, garai latza izatea, jentzat, beti izaten zen oso bizimodu goborra. Arrantzalen zate, eta bueno, itxas gizonen zatorokorrean. Mm -hmm. Aizu ba, niko gohan dut orain, E nola aurkeztu zenigun, eh, Iparraldeko hola itsas egizon bat. Bai. Oso luze bizi santzena mm -hmm. gainera oso goi zerretiratu zena eta right. oso onbo bizi, bizitakoa. Bueno, bizitakoa hori esaten dugu bizirik aterazelako, baina goratzen dugu bidean geratu ziren guztiak. Eta esaten dugu hura korsario bat izan zela, mm -hmm. baina korsario bezala askotan ba, pirata ere izaten zirela, ez zirela gauza bera, mm -hmm. antzekoak bai, baina ez hori bakarrik, esan genuen bein e, gezurra diziru diena, baina azkenian entregoa bat izan zela inglesen eta frantsesen artean, eta orduan korsario hura balearrantzan ibili zela Islandian. Eta uraia e, baizela ofizio ldatza gogorra eta etekinak ateratzerakoan, ba baino gutxiago ateratzekoak, eh. Mm -hmm. Horregatik an esaten dugu, gauza bada itxas bizi eta gero horzer egiten den, ba hori bueno, boladaka eta altzutena egia esan askotan altzuten egiten zuten. Eta aitamarik e, gauza bera egin zuen. Eta, zer gertatzen da, arrantzak etzula nahiko diru ematen, edo mm. merkataluntzitan e, ibiltzea da e, errentagarria etzitsa jena, edo zergatik egingo gozuten hau? Bueno, arrantzalean bizimodua oso gogorra da eta bestaldetik ematen duen etekina oso gutxi da. 18. mende arte Balea arrantzan, Bakailoa arrantzan eta Euskaldunak oso famatok ziren, asko ibiltzen ziren ternualdean eta baina ja 18. mendean eta hori nazioarteko politika da, ba inglezek eh bueno lortzen dute ternualdea, kanadaldea, da gainera frantseseen kontra eta espainoleen kontra munduko zerren kontra eta, da pizka negusikoa edo hartzen ari dira eta borroko horretan Euskaldunak ba, galdu egiten dute eta orduan bere e, e, arrantzan ibiltzeko toki joiek bai balean eta bai makailotan galdu egiten dituzte. Hori batetik eta gero m, bajurakoa edo kostaldeko arrantzak etzuen gehiegi ere ematen, Eze, bueno, kostaldeko hirientzat eta hori bueno, pues, egiten zuten, baina merkatuak, ba, oso txikia zen. Eta claro, berrez arrantza, ba, oso zaila da esportatzeko eta, ba, bueno, ba arraia euskeldu egiten da. Oso salia zen kontserbatzea baziren sistemak limoiak erabiltzen ziren. Bueno, gaur egunere erabiltzen da limoia ta, baina mm hori -hmm. ordutikagan erabiltzen da bai. arraia pizkat mintzen hasten zenean osteldu oraindik ez, baina pizkat minduaz egonean eta ba, bueno, ba, limoiakin pizkat simulatu eta mm -hmm. egiten zen. Orain oso normale iritzen zaiguna, baina horrezegatikan hasitzen. Eta lekeitio zaudutuko zu? Bai. Politaz dela eta Ederra. eta etzera fijatu hor limoiak eta limoia arbolak badirela. Limoneruak eta... Ah, bal dira. Bai, ah, bal Eta kostaldeko ez? herrietan erresagoaz zen horkitzen. Eta horreisegatik Eta erdiaron eta erabiltzen ziren, gatza ere erabiltzen zen, jakina, elurra, e, ospina... Baina, ala ere, ba, konservatzeko sistema hauekin, etziren osonak, baina batez ere, ala ere oso ateratzen zen, bale, horraia kontserbatzen duzu, baina kostaldeko herrietatik erriet, aratagoera eramatea oso garestiateratzen zen, orduan, klaro, salmenta oso gutxi ziren. Mm -hmm. Orduan, klaro, arrantzaz bizitzen zirenak, horretaz bakarrik oso gutxi ziren, madozekin ere komentatzen genuen nola zarautzen, arrantzaleak bat zirela, baina baserritarrekin batera eta lan egiten zutena. Mm -hmm. Bueno, Aita Mari edo Jose Maria Zubia, da gaurko gure pertsona Arrantzale eta itxas gizona ezinbestean, zuk eman dituzun arrazoi horien gatik. Ba, Xabier, iruitze baldemaz aizu, eten alditxo dugu eta jarraituko dugu Aita Mari ezagutzen. Auzao, A.I.N. Euskadi Ratia. Eskuzbanakako pelotatxabelketa, Euskadi irratian. Larunbat bat arratxaleko zeietan, beloki, irazola eta igande arratxaleko bostetan galartza irugarrena, eugi. Eskuzbanakako pelotatxabelketa, Euskadi irratian, izen honi eskenean. Bilbau itxaiak utxa, eskuzburuko pelota txapelketaren babesle. Bilbao Bizkaiak utxa euskal kirola bultzatzen. Bilbao itxaiak utxa, euskal pelota indartzen. Tolosako udala kantolatuta larun bat honetan trianguloan araba eguna ospatuko da. Zortzietan hasita eta ordubiak arte, berrogei saltoki jarriko dira. Produktuen artean gozoa kardoa, konserbak, arabako babaruna, patata, estebeteak eta arti zautza. Gogoan izan, larun honetan, tolosako trianguloan araba eguna. Larun batonetan, goizeko bederatzi terdietatik aurrera, erramo zapatua bergaran. Amabiterdietan, txorimaloak eta eguardiko ordu batetan, eskualdeko ganadu erakusketa, ibargara iribidean. Ordu bat erdietan eta Agirre Bersolariekin Berso Saioa Arantzadi Ikastolan eta Bosterdietan Errik Irolak. Gaueko hamarrak eta Laurdenetan Bertso Jaialia pilotalekuan partaideak Euskitze, Lizaso, Iturriaga, Mendiluze, Gorrotxategi eta Irazu. Larumatonetan Erramu Zapatua Bergaran. Zatoz Zornotzako Eurogar zentroaren xarma berezia ezagutzera. Eurogarren espazio bakar batean dauzkazu bilduta sofa eta mobiliario dendarik konenak. Dekorazio gaietan behar duzun aholku zerbitzu guztiarekin batera. Denda ezberdinak eskaintzariko paroenak erakusketa bakar batean ikusteko moduan. Zatoz Eurogarrera, zornozako montorra osoan gauzkazu durango bidean kilometro batera. Igande goizetan ere zabalik. Ay, ¿qué, poco ¡Qué poco cuesta comprar los muebles! ¡Ay, qué poco cuesta, chico! ¡Ya cuento, no, no, no! ¡No, no, no, no! no muebles otaegui cuesta muy poco! Otaegui alzariak en la asarte horiako gelto kikale a Mairuan. ¡Qué poco cuesta, cuesta tan poco! ¡Ya cuento, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué muebles otaegui cuesta muy poco! ¡Ay, ene! ¿eh? ene! Euskadi irratia. Nostiako Orfeoia ja, aukeratu duzu gaur, boga, boga, boga amarinela e, kantua, ba Aita Amari, ezagutzen ari garen egun honetarako uhum rez dugu moztu egin ez di atrebitue eh? Gutorari gineen horre. Azalpen beharrik ere ez dauka ez zerregatik <gül> jarri dugun. <gül> Baino lehen esaten zenuenagatik Xabihar badirudi eta arrantzaezen laari den bizitzan interesgarriena? Mm, bueno, esan behar dugu bere kasuan arrantzatan hasi gaztetan rol edo egiteko behar ere izaten zutenak gero itsasun beste eh, merkatauntzetan ibiltzeko, baina gero berriro mm, arrantzara itzu izela. Uhum. Bere kasua horretan, bueno, berezi zixamarre izan daiteke. Uhum. Esan behar da, bueno, ba, gerrakarlistaren en gerra ondoren, endabiziko karlistaren ondoren ba, bueno, ez, ekonomia eta aldatzen ari dela, donostia esaterako azten ari dela, e, Bilbo ere bai, Orduan, bueno, lehenago esaten genuen merkatu hori oso txikia zela, ba, gerota undiago izango da, gerota zabalagoa, gerotrena datorrenean, ba, orduan, aukera gehiago dago arrantza, bueno, arraia eta saltzeko, ez, barrualdean. Orduan, ba, bueno, ba, e, arrantzaleek ba, dini... aukera gehiago dago. Hori da, erraztu egiten zaizkiela gauza, gula baita, ez ez, aukera gehiago esango nuke, baina berez, arrantzaleen bizin modua, oraindik oso latza oso gogorra izango da. Sistema berez, e, sistema bera zen, txalupak erabiltzen ziluzten, arraunean eta belatan hizitzen ziren eta ba baporea ezarri arte ba egia san aldeketa hondirik este izango eta ordon oso latza oso goborra izango da eta or, batez ere oso arriskutsua izango da ez arrunean eta belatan ateratzea ba mm -hmm. Ma, aita, aita mari e, zergatik zaigo hain ezaguna Ba, arrantzalea zelako, baina batez, batez ere arrantzalengan ematen den, ez dakit, ez augarri ba edo, osango nuke, e, solidaritatea edo, ez, e, ezaguna zen, hasteko, bueno, bere lagun arrantzale hilen, alargunak eta diruz lagundu bizi zen artean, eta ez horregatik, batez ere oso da, ba, galernak eta enbatak zirenean, ba, itxasuan arriskuan zeudenak eta salbatzera ateratzen zelako, bat beldurrik gabe, ez, ba, bolondrezak eta hartu, eta atera egiten zen, haien salbatzera. Mm -hmm. Eta baita lortu ere, mila zortzirun, da, iruro batean, ba, atera zen, eta gainera, justo kostan bertan zegoen, donosti guztiak begira zeudela, eta lortu zuen denak zikion salbatu, baina sekera lagun batzu salbatu zituen. Mm -hmm. Eta orduan oso famatu zen. Baina... Ez, oso lagunko eta ausarta, Hori da. Eh, horrelako pertsonaia bezala e, gorde dugu memoriaan. Bai, eta bestaldetik aldetik osoa palaz. Eh, bueno, Donostiar guztiak eh mirestuta geratu ziren, mirestekoa zen jakina, baina bueno, ja Donostia ba, erdi turistikoa zen, e, estropadak eta sieak ziren eta bueno, itsasoa da oso polita, baina gehiago ikusten zen, baztakit, e, marko bat bezala edo, ez? Kirolak egiteko toki bezala, baina ez lantegi bezala. Orduan alako jarrerak ba bueno, arriskuan ikusi tateratzea alako itsasoan Ba, bueno, mariñela izan, berda, ez, hori e, ulertzeko eta arriskatzeko ze, bizia arriskatu egin zuen. Eta, bueno, omenaldi bat egin zioten, teatro batean, e, nola zuen izena, Victorio, mm -hmm. este du, de la Madrid, aktoreza, bueno, orduan donostian zegoen eta ikusi zunean, ba, omenaldi bat eskaini zion eta, bueno, haintxe zegoen apalapalzer mm -hmm. esan ere, tzekiela, gainero, bueno, gero, erramuzko koroa bat, eman zioten, aktoresari emateko eta hau zuri emateko esan dira, ez... Neri ez zuri, eta berari jarrizioan, eta bueno, ez. Horretan, klaro, donostiak kaletarrak ikusten zuten, eta gizon benetan minezgarria egiten zitzaien, baina... Eta unki garria. Unki garria ez. Mm -hmm. Eta hola esan zen, baina, bueno, berak, bueno, naiko apala hartzen zuen normaltzat edo esango beno, hartzen zuela. Eta, bueno, kontua da, mila sortziren da, irurogeita beste galerna naikara garri bat izan zela, eta bueno gizon batzu ustekabean itxasoa arrapatu zituela ekaitzak eta bueno batzu, e, getarikoak ziren batzu saiatu ziren pasaian sartzen ez zuten lortu ondora duzen eta besteak Donostian sartzen eta uhaiek ere ezinean hor kostatik oso hurbil baina ezinean orduan zen bere gizonekin Aitamari eta eta ia lortu bezuela dio zirudienen azkenen denak Ondoratu ziren eta, bueno, ba, hogeita mezortzi lagun hil ziren, zure gaztuko egun hartan, ez? Uh -huh. eta bertan nahi tamari. Eta, e, zein olako barkutan ibiltzen ziren orduan, ziren ba etziren gaur egungo ba arrantzuntzien antzekoekin inondik ere txalupak ziren, ziren egia san batelak eta no, bai eta hainbeste jenda aipatu duzu ez dakiet daizu eta bai baina bat baino gehiago zen eh <confused> hmm. asko errapatzen zikuen eta egia san bueno totaldean no, aterako ziren igual bai bait ere bai eta Egia san, orduan, klaro, radarrik eta lakorik zegoanetan ez, eta askokik garri ez egur aldia, eta ba, lako eta sortzen direnen gehienetan ustekabean uste izaten da. Eta horrela horrelation izan zen. Egia san, ja, hogei garren mendean gertatuko da, ba, vaporeak eta zabaltzea, eta hori egia san izan zen emberet, hogei e, garren mendearen hasieran e, izan zen enbata ikaragarri ondia, e, ur, bueno, kantabriko osoan, baina batez ere bizkai aldean joztuena, eta bermeon eta ondarroan Bueno, txikizik karagarria gizon hil ziren, eta hortan frogatu zen, ba, arraunean eta ateratakoak asko zaulaguak zirela, vaporeak zituztenak baina. Uh -huh. Ez, vaporek eh, oso, oso, oso vapore gutxi ondoratu zen. Eta bestelako txalupa berriz kontrakoa gertatu zen. Ez. Oso gutxi izan ziren salbatu zirenak. Uh -huh. Baina, klaro... Errekonversio momentu bat izan ziren, claro, hori errantzaleen zat, ez da? jakinaia ja ezagutzen zela itamariren garaian, baina orduan oso garesti zen, eta esaten dugu erraztu etzela erraztu bizu modua ba aukera bazuk ten arrantzaz bizitzeko baina berez osoetekin gutxi ematen zuen ordan alako inbertsio egitea ze wapore oso gautza garestia baitzen Ba, oso gutxi egiten zen eta horrezegatik baina claro azkenean ba merkiak garestiatera eta azkenean bai an ikusi zutela ba bueno ba beste remediak itzegoela eta orduan ez ziren vaporeak eta zabaltzen mm -hmm. gaur egun ez diree vaporeezkoak inondik ere baina oraindik e, bai hondarribian eta oraindik vapore hitza erabiltzen da ba horiez e, arrantzuntziak eta esateko mm -hmm. ba ondo pentsatuta da hainbeste denbora pasa ere esta gizon hauek esta arrantzalde hauek ikusiko balute Orain nolako, nolakoa diren vaporeak, zemo dugu. Bai, e? bai, bai, Eta ez da nolako e, aurrera egin e, e, diren arlo horretan, ez da? Txundituta geratuko ziren, baina nik uste dut horre ere gertatu dela pixka eta e, baserriarekin eta hartzaintzarekin. Mm -mm. Bezala, asko ere bizimodu erresagoa dute gaur egongo baserritarrak eta hartzainak duela egun hortekoa baino, ez dago mm -hmm. konparatzerik ere. Eta ala ere... Bueno, denok dugu errexagoa, ez da? Eta... Denok dugu, bai. Eta, bueno, beraiek ere bai. Mm -hmm. Naiz eta beraiena, ba, jarraitu izaten e, gogorra beste zentzuna azkotean, ez? ez da? Hori da, ez, baina, proporzioan orain dikere askoz gogorra guadartzen jen, eta baserretarrenen lana, eta ba, gila goeren ikuste arrantzelaena, ez? Eta, mm -hmm. bueno, ba, horretik anez da, Oh, jende gente grote aguchiago izaten da eta horretan ja sartzen bat leheno es egia sent ja esan dugu duela berrune urtea zi zirela inglesak eta baina horreta zeportea ja, arazo politikoak sartzen badituzu tartean enfin ikusten e oraindik ere ez tele inunik ere bizimo de erritza ez arrantzaleena bueno beraz gaur ez dugu es eh, politikorik ez literatorik eta uhum. ez horrelakorik eh, izan Ek hasi zion batekarre gai ekarre. Horria, ez saiatzen gera denetarikan ekartzen bai ikusteko mm -hmm. nolako zen bizi modua ura garai hartako eta bueno, barrantzalek ere merezi zuten. <laughs> Eskarre kasko za ber. Baite zu ere. Eta esan ber nizun datorren ostiral arte baina datorren ostiralea ostiralea santua da. Oztirale zantua, da. Bait, mm -hmm. Beraz, 15 zugun barro, izango gala berriz ere ekarrekin. Hementxe gongo. Ondo da. ondo izan. Igualmente. Agur. Agur bai.